Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran, la Europa FM La Europa FM și live pe Facebook și pe conturile Bizidei și Europa FM și pe site-ul europafm.ro și pe site-ul Bizidei și pe unde vreți dumneavoastră e imposibil să ne ratați dacă doriți să participați la această discuție. Doamnelor și domnilor, numai cine nu e de bună credință nu recunoaște că DNA-ul a făcut istorie în România. În sensul că a reușit ca așa cum a putut cu instrumentele sale și probabil ne urmărind neapărat asta, să reformeze cât de cât clasa politică. A spus-o și domnul Cristian Tudor Popescu, pe care eu îl cred aproape întotdeauna, Cam cum îl cred PSD pe sediști pe Dragnea, a fost, spun sincer. Domnul Cristian Tudor Popescu e patriarhul presei, pe Dragnea le-a făcut băstesc cu Ayatollah ieri și am râsit domnul Popescu, însă e un om bun și asta cu istoria, să știți că e luată de la domnia sa. De-aia vreau să le recunosc copyright. E adevărat însă că n-ar fi putut să facă aceste lucruri de neau fără implicarea Serviciului Român de Informații. Aceasta e o dezbatere care nu e nouă, deși a ai prezentat așa noi aici la România în direct, acum o 2-3 ani, mi-am foarte clar că v-am întrebat dacă spionii patriei ar trebui sau nu să ajute lupta anticorupție adică la ce le plătim salariile și țin minte că răspunsul a fost masiv da, ar trebui, la ce le plătim salariile. În fine, acum e o dezbatere foarte interesantă pe această temă, Helvig a fost la Comisia de Control a SRI, se vorbește despre un protocol între SRI și instituțiile statului care, da, a fost o decizie a CSAT-ului la vremea respectivă, am știut cu toți ideea, unii se prefac acum că au descoperit-o, că n-am știut ce conține și în continuare nu știm, în general, să știți, deciziile Consiliului Suprem de apărare a țării sunt secrete. Așa e natura lor. Dar, în fine, e clar că s-a creat în același timp o, psi o psihoză în uh, rândul unei populații destul de mari în România, în Num număr mare, unii oameni cred că securiștii fac dosare și că încalcă drepturile omului. Eu nu zic că nu fac. Dar în același timp, să știți că există lege și pentru asta și că orice face un procuror în România este controlat de un judecător. Unii tratează diferi, diferit pe procurori și judecători, adevărul este că și unii și alții sunt magistrați. Altfel spus, spre deosebire de, să vă dau așa un exemplu foarte cunoscut, modelul Statelor Unite, unde procurorul este de fapt un avocat care trebuie să obțină o condamnare, în România procurorul este în slujba adevărului prin definiție. Altfel spus, nu e pontat la câte condamnări au obținut, ci el trebuie să trimită doar vinovați în judecată, nu și nevinovați. E o diferență esențială, să știți. Răspunderea magistraților, un alt subiect introdus în momentul de față în dezbaterea publică, este din punctul meu de vedere, dar sigur mă puteți contrazice că de aia dezbatem împreună o falsă tematică. Este, cred eu, subliniez acest cred eu, un... O modalitate de negociere, de presiune mai degrabă, pusă pe magistratură, asta pentru că cea mai mare parte a oamenilor nu știu, dar magistrații răspund pentru faptele lor, cam în aceeași măsură în care răspund și medicii, în aceeași măsură în care răspund profesioniștii în general, nu liber profesioniștii neapărat, în sensul că dacă fac lucrurile cu bună credință, le-au făcut cu bună credință. Dacă le fac cu rea credință, atunci răspund inclusiv patrimonial pentru pagubele pe care le produc, prin actele pe care le fac. Bineînțeles, atunci când magistrații, procuviei, procurori sau judecători comit infracțiuni, atunci ei riscă să ajungă la pușcărie și slavă Domnului, DNA-ul a trimis o grămadă, sau nu știu dacă slavă Domnului e cea mai bună expresie, dar DNA-ul a trimis o grămadă de procurori și judecători la pușcărie inclusiv din interiorul DNA-ului. Da, au fost procurori DNA care au ajuns la pușcărie pentru faptele lor. Acum lumea a ieșit masiv în stradă nu pentru apărarea unui magistrat sau a altuia, deși s-a scandat numele doamnei și fiind probabil cea mai cunoscută dintre magistrații din România, a ieșit pentru apărarea unui principiu. Doamne, să fie dreptate, hoții sunt în casă, hoții au legiferat și au făcut legea pentru ei. Foarte interesant însă este faptul că ieri Curtea Constituțională, care, atenție, nu este o instanță în sensul acela în care îl știm cu toții. Curtea Constituțională este o instanță politică, nu e o instanță judecătorească. Politică în sensul că este și aleasă de politicieni, dar ea, ea, ea decizii într-un domeniu al dreptului politic. Așa se mai numește dreptul Constituțional. E drept Constituțional și instituții politice. Curtea Constituțională a decis că nu... Ce a făcut guvernul, respectiv, să legifereze într-un mod în care CSMO a considerat că îl lasă fără obiectul muncii și fără instrumente de a prinde infractori, ce a făcut guvernul este corect. Guvernul poate să dea ordonanțe și oportunitatea de a decide ce ordonanțe și când îi aparține guvernului, iar magistrații nu ar trebui să aibă un cuvânt de spus din punctul ăsta de vedere. Decizia, să știți că era însă așteptată, adică era... Putea fi chiar anticipat. Vă amintesc faptul că acel atac pe tema conflictului între puterilor, puterile, scuza, puterile statului a fost inițiat de președinte și de CSM, de fapt doar de CSM și apoi de președinte, In extremis, în căutarea unei soluții, într-un moment de disperare, în care ticăia un ceas, mai sunt 10 zile, 9 zile, 8 zile, hai să facem ceva decât să nu facem nimic. Am remarcat cu toții la vremea respectivă de asemenea o vasi unanimitate în CSM împotriva actului respectiv făcut de Guvernul României. Da, e, ieri, în același timp cu decizia Curții Constituționale, S-a mai întâmplat ceva important, foarte important, mi s-a părut mie. Consiliul Superior al Magistraturii, secția de judecători, a decis excluderea din magistratura doamnei judecător Camelia Bogdan, care nu este o persoană sau n-ar fi fost o persoană publică foarte cunoscută dacă n-ar fi făcut-o așa antena 3, de când Camelia Bogdan a condus completul care a acordat 10 ani, adică pedeapsa maximă, 10 ani de închisoare patronului Antenei 3, domnul Dan Voiculescu. Doamna Camelia Bogdan însă să știți că este un magistrat cu două doctorate, specializat în confiscarea extinsă și da, este cunoscută pentru fapt, confiscarea asta extinsă, e o instituție aparte, așa, putem să vorbim și despre ea, deși eu nu sunt un specialist în acest domeniu, oricum este spaima bogătașilor româniei. Confiscarea extinsă, da, acționează inclusiv în domeniul faptelor de corupție. Și atunci, ieri, în momentul în care CSM-ul a, a decis excluderea judecătoarei Camelia Bogdan, mă rog, într-o speță destul de complicată, nu știu dacă face obiectul acestei emisiuni, că nu suntem specialiști niciunii în acest domeniu, ăsta a fost un semnal extrem de puternic. Un semnal de neîncredere, practic, în magistratură. Acesta este motivul pentru care astăzi, la România în direct, am decis să vorbim despre, exact despre încrederea în magistrați pe care dumneavoastră cetățenii României o aveți sau nu o aveți. Există acuzații și de o parte și de alta, există și fapte bune și fapte care pun sub semnul întrebării anumite decizii pe care procurorii sau judecătorii le-au luat. Mie, de exemplu, nu-mi place deloc, am văzut o știrea acum vreo trei zile cu un procuror care a fost condamnat, un, un procuror de la Craiova a fost condamnat la trei ani, la da, doar trei ani, am zis eu, doar 3 ani, pentru trafic de influență și încă ceva, și șantaj. Deci infracțiuni grave, din punctul meu de vedere. Nimeni nu mai ține cont de faptul că un procuror care face așa ceva și e procuror, asta ar trebui să fie o circumstanță agravantă. Dar e doar punctul meu de vedere. Haideți să deschidem liniile telefonice 0372069599. Vă întreb în general în România dacă dumneavoastră aveți încredere în magistrați și vă rog să argumentați fiecare cum ați putea mai bine opinia. Bună ziua, Sorin! Bună ziua! Vă ascultăm! am sunat la dumneavoastră în mod special pentru că ascult Europa FM ce am ascultat Europa FM și de fiecare dată am obținut informații foarte importante. Dar de la o vreme, îmi pare rău să constat că v-ați transformat puțin într-un analist politic, un radio care analizează politic și acuză o parte sau alta a societății românești. Pe cine acuză Europa FM, Lucru domnule? care îl face și Antena 3. Deci nu sunt nici ascultători nici de Antena 3. Domnul Sorin, lăsați! Da. Spuneți dumneavoastră pe cine acuză Europa FM. De exemplu, ce faceți acum? Am ascultat emisiunea asta și am vrut să intru în direct ca să spun că merită să avem încredere în magistrat și trebuie să avem încredere în magistrat și în special în judecători. Așa. Pentru că dacă ajungi la o instanță și Nei, nu mai sta, sta, sta, sta, sta, stați, Sorin, stați, puțin, date, Sorin, puțin. Da? nu puteți da. să intrați în casa noastră și să ne faceți într-un fel și după aceea să vorbim despre altcineva. Vă rog să spuneți pe cine apără sau acuză Europa FM. După care continuăm discuția. Dar până okay. nu răspundeți la această întrebare, nu putem a pun, continua. A pune în dezbatere publică da. dumneavoastră sau a pune la, a pune la îndoială hotărârea csm ului mi se pare un pic deplasată. a, -a că nici... am pus la îndoială da. Ați exprimat în mod concret că ceea ce hotărârea luată de CSM la adresa unui magistrat, da. ținut în stradă, ați încercat să induceți ideea că a fost susținută în stradă doamna Camelia Bogdan? Nici vorbă de așa ceva. Nici n-am spus așa ceva e... și nici nu e adevărat. În lumea nu știe cine e Camelia Bogdan. Da. Deci nu are rost să discutăm, nu contează nume... Nu are rost să discutăm, adică îmi spuneți că eu sunt ca antena nu 3 și după aia ziceți că nu are nume. rost să discutăm? Nu despre un nume, despre un nume al unui magistrat sau altul. Dacă îi punem la îndoială hotărârea luată de CSM, da. întrebarea este cine suntem noi să comentăm și să discutăm. Noi suntem societatea, domnule, iar decizia CSM-ului nu este definitivă. E o decizie administrativă de în caz că mă întrebați. De acord cu dumneavoastră... Dar nu este cazul să instigăm, într-un sens sau în altul, până când nu instanțele de drept nu îl vor spune cuvântul. În deci, încă, în o dată, avem... încă o dată, încă o dată, precizare, Sorin, decizia CSM-ului este o decizie administrativă. Este la fel ca decizia unui polițist care te amendează când te prinde, că ai depășit viteza. Ea este atacabilă într-o instanță, CSM-ul nefiind o instanță, decât una profesională. Întrebarea este, putem ști noi, ați spus în discuție acest lucru, Putem ști noi care au fost motivele de fapt și de drept? Nu, și concluzia? tocmai de aceea eu v-am întrebat, având în vedere și acest eveniment, dar altele, câtă încredere aveți în magistrați? Încredere în magistrați în special în judecători, încredere foarte mare și în special cei tineri, uh -huh. în special valul nou. Sunt uh -huh. oameni deosebiți și încredere maximă în ei și în hotărârea CSME în special. Okay. CSM Ce profesie aveți noastră? Nu are nicio importanță. Ba are, că dacă sunteți din acest domeniu, sunteți subiectiv. De ce nu vreți să spuneți ce profesie aveți? Nu sunt din domeniu, dacă vreți să, okay, deci nu sunt magistrat. Ok. Deci nu sunt magistrat. Nici avocat. Sincer vă spun, nu sunt magistrat. Nici avocat. Nu sunt magistrat. Deci. Deci sunteți avocat, pe bune. Da. Ok, și ce rușine, nu știe nimeni cine sunteți. Adică de ce neați spune că este. sunteți avocați? Nu știu cine suntem. Societatea civilă nu este formată din X, Y Bine, soringata, hai că am depășit o oameni. pe asta cu acuza la adresa Europa FM, pe mine m-a profund. Deci, să spuneți, nu. nu, spune nu. Spun haide asta. să continuăm totuși pot pentru că asta va asta de nu pot să vă, vă demonstrez altfel. Vă foarte scurt. foarte scurt. Sigur că da, vă las să vă exprimați, haide să ne întoarcem. Ați zis că trebuie să avem încredere în magistrați ca în Dumnezeu punctul de vedere. Da? Nu de ce? Să avem încredere în, în ei. Pentru că dacă nu avem încredere în magistrat și mergem la instanță și spunem oricum mergem degeaba, că nu avem la cine să mergem, că toți sunt corupți sau sunt... Așa. Sau, atunci degeaba mergem. Atunci okay. societatea civilă a ajuns la nivelul de degradare maximă. Okay. Și de aici nu se mai poate face nimic. Dacă nici la instanță unde acolo se tranșează cineva câștigă, cineva pierde. Dacă nici acolo nu mergem cu încredere, atunci nu mai avem unde să mergem. Să de acord cu... Sunt de acord cu dumneavoastră, cu am... dar aș vrea să amendez această opinie cu faptul că sunt instanțe de diferite grade, că instanțele sunt extrem de încărcate, iar dacă dumneavoastră, ca avocat, nu știți că în momentul de față chiar depășiți de volumul de muncă deseori, judecătorii n-apucă să citească tot dosarul, înseamnă că nu sunteți un avocat adevărat. Nu, nu am făcut astfel de afirmație, îmi pare okay, rău. Bine. E afirmația și sper să vă argumentați. Da, Deci nu am okay. făcut afirmația asta. Bine, vă mulțumesc pentru opinii. Mai vreți să mai spuneți ceva? Doar vă solicit și vă rog, fiți da. obiectivi așa cum ați fost. Eu sunt subiectiv și eu, Moise, întotdeauna am fost ca subiectiv. care m-a însoțit în drumurile mele de dimineața până seara. Sunt convins că va rămâne acest tip de radio, da. iar această emisiune este una deschisă, una în care nu dumneavoastră... Nu emisiunea dumneavoastră în mod special, de să nu o luați ca un atac la persoană. Domnule Sorin, iertați-mă, vreau? Nu, nu, vreau să vă întreb ceva, că eu știu pe ce vă bazați dumneavoastră când spuneți asta. Vi se, pare că în... Vi se pare că poate fi pusă în discuție sau că cineva este subiectiv atunci când spune, eu asta am spus și, și colegul Petreanu de mai multe ori, nu putem avea o dezbatere serioasă despre dezincriminarea corupției. Nu putem avea. Nimeni nu poate susține în mod serios că e partizan dacă zice, băi, să nu se mai fure. Adică să nu se fure în România. Este exclus așa ceva. Păi a, atunci de despre astfel. ce vorbim? Nu, vorbesc despre abordarea... Așa. zi cu zi, care vrea să fie perfect obiectivă, să fie Ei. obiectivă. Îmi pare rău Acum. să vă spun, noi nu suntem nu judecători. Nu vă transformați în Antena 3, atât. A. Bine, vă mulțumesc no, pentru acesta, telefon. Acesta, nu în Antena 3, genul acesta de da. prezentare. Publică. Nu, hai să vă vreau spun să diferența, domnule. La Antena, 3, la antena da. 3, toți în studio spun același lucru. Aici fiecare spune ce-l taie capul. Dovada sunteți chiar dumneavoastră. Uitați-vă de faci câte faci ori faci. la Antena 3 o dezbatere adevărată, niciodată. Aici, dumneavoastră, spuneți ce doriți. Nu vă selectează nimeni. Sunați fiecare cum aveți noroc, că sunt liniile pline. Dumneavoastră, astăzi a prins linie și v-a spus opinia, care m-a jignit profund. Nu, eu am făcut o recomandare. Nu trebuie să vă jignească o recomandare. Mă, mă jignește profund, pentru că recomandarea dumneavoastră e, e pur și simplu e din alt film, adică dumneavoastră spuneți aici ce doriți în același timp eu vă atrag atenția că la antena 3 ăia sunt total ei și ei lor discută, niciodată n-aduc pe altcineva în studio. când vine ciolo sau a fost ungureanu odată și gâde acolo deci lăsați-mă cu lucrurile de astea și nu spuneți că ați făcut o recomandare eu jignire profundă, mi-e foarte greu să continui această emisiune, vă mulțumesc pentru asta Silviu, bună ziua uh, Bună ziua Moise în primul rând vreau să spun că eu sunt un susținător al protestelor care au avut loc zilele trecute, al principiilor și uh, ideilor renunțate de societatea civilă. Mă bucur că și-a regăsit un simț civic alături de care România Democratică nu cred că poate exista și uh, privesc cu speranță către viitor, din acest punct de vedere. Însă, ca să revin la subiectul pe care l-ai prezentat astăzi în emisiune, uh, eu aș spune că am o încredere parțială în, în magistrat, tocmai de-aia ar fi oportună o analiză poate și a abuzului în serviciu și a multor legi și poate și a răspunderii magistraților, pentru că se întâmplă deseori și aici nu vorbesc de cazuri prezentate și uh, trânvitate la televizor, vorbesc de cazuri pe care poate mulți dintre noi le avem în jurul nostru și auzim cum, și tu știi foarte bine, de multe ori sarcina probei, uh, de, de fapt procurorul, uh, instrumentează un dosar doar în baza unui, uh, unei suspiciuni rezonabile, cum, uh, cum îl genuim. nu, atenție, atenție da? asta, e o, asta e o altă băzăială transmisă, eu, nu e adevărat acest lucru eu, e pur și eu, simplu eu, fals dați-mi dați exemplu eu... unui dosar unde doar în, în baza unei plângeri și nu al altei uh, probe a fost trimis cineva în judecată nu condamnat, trimis în judecată spuneți uh... Dacă vom avea vreo ocazie să ne cunoaștem și sper că vom avea, vă voi da mai multe exemple. Nu, dați-mă um... acum unul. Pentru că diferen... o altă diferență între Europa FM și, ori... și multe posturi, să zicem, hai că nu o mai au de ea de la antena 3, lasă-i acolo în antena lor 3. Deci diferența e exact asta, că noi căutăm adevărul, domnule, și nu prezentăm faptele doar dintr-un punct de vedere inducând o impresie. Deci când dumneavoastră spuneți ceea ce tocmai ați afirmat, vă rog să dați un exemplu, unul singur. Mi-e greu să fac asta pentru că ar însemna să, să dau exemple particulare și uh, ar trebui să argumentez într-o dezbatere mult mai lungă și nu vreau să acaparez spațiunea asta în emisiune. Dar poate voi face lucruri o dată dacă mă invitați în emisiune. Însă, eu vreau doar să spun ca principiu, nu că n-am încredere, eu am încredere în magistrat și vreau să am încredere. Toată lumea Se zice așa. Uneori este asta. Și asta. Uh, și alte ori sarcina probei cel puțin în faza incipientă, este răsturnată. Adică de, se întâmplă deseori să, ca cei acuzați să trebuiască să aducă probe. Să-și dovedească nevinovăția. Să-și dovedească Nu e adevărat. Ai, Eu da? n-am întâlnit un astfel de caz. Niciodată. Eu... Ok. Este părerea mea. Poate cu altă ocazie vom apuca să intră Este îmi niște a, împotriva unor principii fundamentale ale dreptului în general, a... Numai, a, nu numai din țara noastră. Ceea ce spuneți dumneavoastră este de neconceput ca cineva să te arate cu degetul, fie el procuror sau Dumnezeu, să te arate cu degetul și să trebuiască să te dezinovățești. Adică e împotriva prezumției de nevinovăție, care e scrisă în Constituție acolo, la drepturile fundamentale. Hai să nu batem câmpii. Eu nu permit acest lucru la această emisiune. Poftiți, Ionuț, bună ziua! Bună ziua, Moise! Eu am tăria să spun că sunt avocat îmi da. uh, cer scuze în numele colegului meu că a depășit cadrul... Nu trebuie să faceți asta. Dacă, să dacă, dacă dânsul este avocat. Presupun rezonabil că nu este, cred mai mult în faptul că, sau părerea personală este că este dânsul magistrat sau are în familie magistrat, dacă este cumva avocat. Uh, revenind la, la subiect. Da, încrederea în, în magistrații mi este și în special în judecători. Asta nu înseamnă că uh, e exclud pe procurori. Uh, mi este zruncinată de fiecare dată și puțin pierdută. Ori de câte ori mă aflu în fața unui, uh, unei hotărâri judecătorești care este ori nefondată, ori neverificată în legătură cu probele administrate în cauză. Se iau decizii după ureche au în funcție de cum a fost făcut uh, uh, sau în funcție de cum a fost făcut uh, gândirea de, de către procuror și aici fac uh, referire la rechizitoriu. Sunt copiate hotărâri sau motivări ale hotărârilor din rechizitoriile procurorilor. Este nu urât, este jenant, este de-a dreptul strigător la cer. Și credeți-mă, vă spun ca profesionist. Ok. Uh, doi. Să să uh, în legătură cu abuzurile pe care le, le au posibilitatea să le facă atât judecătorii, dar mai ales procurorii. Uh, și acestea uh, ajung să poată fi făcute din cauza faptului că Statutul magistratului, în opinia mea, nu respectă principiul egalității de șanse în fața justiției, a egalității de armelor în fața justiției. Adică spuneți dumneavoastră că, că vă încurcă faptul că procurorul e magistrat, iar avocatul nu e. Da, dar nu mă încurcă pe mine. M îl încurcă pe cetățean, pentru că lui sunt, uh, uh, îi sunt tăiate drepturile, îi sunt încălcate drepturile. Păi stați... Pe mine, ca profesionist, mă încurcă puțin spre deloc. Păi dar cetățeanul nu are șanse egale cu statul care este de cealaltă parte a baricadei, da? Într-un proces penal, este o parte este statul reprezentată de procuror și în cealaltă parte este inculpatul. Înțeleg dacă ce spuneți? Alzons... Și această dezbatere este foarte veche în România. Are peste 20 de ani, dacă mi-amintesc eu bine, domnule, să nu, să nu mai fie procurorii magistrați, Dar în același, să fie avocați, Avocația statului, ca să avem egalitate în fața instanței. Dar în același Corect. timp vă amintesc. Că primul, Corect. faptul că e magistrat îl obligă pe procuror să afle adevărul și să nu se comporte ca un avocat care trebuie să câștige. Procurorul este, procurorul este primul care verifică, de fapt, acuzațiile. Și dacă acestea nu se susțin, este datoria lui și comite un abuz dacă trimite în judecată pe cineva, fără să aibă credința și probele necesare că ce e vinovat. Asta e diferența de statut. Domnul meu, ca principiu e foarte bun dacă s-ar aplica în realitate, însă în realitate vă pot spune că marea majoritate a procurorilor cu care m-am întâlnit, Așa. profesional vorbind, administrează probatoriu exclusiv în al l acuza pe, pe inculpat. Eu vă spun Nici că... de cum, niciodată... Din punctul de vedere al unui avocat. Eu vă spun da. că am făcut o plângere penală împotriva cuiva și pentru că polițistul era mult prea ocupat, îngropat în dosare ca să facă toate verificările, a dat neîncepere. Iar procurorul a dat și el tot neîncepere. Deci, din punctul lor, mie mi se pare că din contră sunt mult prea aglomerat și le e mult mai ușor să dea neînceperea urmăririi chiar și atunci când sunt conștienți de faptul că polițistul sau cel care a făcut cercetarea nu a făcut tot ce trebuia ca să afle adevărul. Deci, același lucru se întâmplă... Da. Da, același, lucru a, se a, întâmplă... A, același lucru se întâmplă și în situația în care a, ancheta este efectuată de fapt urmărirea este efectuată de către procuror și ajungi în situația în care a, și în realitate se întâmplă să fi nevoit să-ți dovedești nevinovăția. Asta, eu nu înțeleg pe asta. Vă spun sincer că am fost o singură... N-am ajuns în fața unui procuror niciodată și sper să n-ajung. Am avut o prângele penală o singură dată și vă mărturisesc că nici nu s-a pus problema să-mi dovedesc nevinovăția. Mi s-au prezentat probele și am dat o declarație. Deci, nu Doamne, iertați-mă... Eu nu există astfel de magistrați. Există. Deci asta Așa se întâmpla într-o perioadă în care nu aveam emisiune la televizor, nu eram cunoscut, nu avea nimeni niciun motiv să mă favorizeze, ba din contră, plângerea fusese făcută de un sindicalist destul de puternic, adică și apropiat puterii politice de la vremea respectivă, adică nu, nu, nu înțeleg aceste lucruri, mai ales venite de, la avoca... venite de la avocați, parcă încep să le înțeleg, totuși. Noastră vă judecați acolo și aveți tot interesul să câștigați procese. Aș vrea să vă reamintesc însă tuturor că această emisiune nu este una numai pentru avocați, este pentru toți cetățenii. Poate îi lăsăm și pe ei să spună ceva. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Îmi cer scuze că a trecut aproape jumătate din emisiune și am stat de vorbă doar cu doi oameni, trei. 0372069599 vă întreb astăzi câtă întreb, încredere aveți sau nu aveți în magistrații României, procurori și judecători. Bună ziua, Dan! Bună ziua! Vă ascultăm! Bă, se pare că sunt primul care nu sunt din domeniu, de profesie sunt medic, deci s-ar putea să, să nu fiu exact în aprecierile acestea, însă pe mine ce m-a deranjat puțin, ca să nu sper să nu vă supărați pe mine, să m-a deranjat la dumneavoastră abordarea în, la început emisiunii emisiune din punctul de vedere a minimalizării deciziei CCR de ieri. Mie a, mi se nu, pare nu, că, nu, e o decizie ba. importantă. No, păi este doar că modul în care ați spus o dumneavoastră, ați trimis-o din nou către politic, care știm că toți suntem inflamați în aceste zile de politic, Așa. Iar, iar nominalizând că decizia este politică, nu, ce nu, nu, nu, stați, e, redefinesc, a, că poate am greșit în eu, că, încă Punem în punct, uh, doar două secunde, și da. punem punct că Curtea Constituțională este numit politic, este drept, este numit politic. Da. Însă, dacă stăm și analizăm... Și încă ceva am mai zis. Am zis că nu este curte... o instanță judecătorească, Absolut, Curtea Constituțională. Perfect de acord cu dumneavoastră, că nu este o instanță judecătorească. Da. Perfect de acord că este numită politic. Și însă, este o instanță politică, asta am zis. Exact, însă noua curte, eu tind să cred, fiind implicat nici politic, din niciun punct de vedere, fiind doar medic și rămân așa, eu consider că a fost destul de imparțială asupra tuturor deciziilor luate de când s-a numit noua curte, ca să zic așa. Deci, de aia, aici vreau să fac o precizare da, că. Punctul ce de vedere, decizii? nu sunt. Nu știu la ce decizii păi, au, mai vă gândiți. Fost, mai, au mai fost, în afară de cea luată de ieri sau posibil să vedem cea luată de astăzi. legate de, legat de protestele pe care cu toții am ieșit sau le susținem din ultima perioadă. Uh, furtul e furt, în, în, în opinia mea, iar abuzul în serviciu e abuz în serviciu. Adică și eu, ca medic, da. dacă fur ceva din spital, sunt condamnat pentru furt, da. iar dacă, în urma poziției mele ca șef de secție în spital, uh, prin necunoștința mea, semnez un act pe achiziția unui medicament, de exemplu, și uh, fără să beneficiez de niciun favor, fără să am niciun beneficiu financiar sau sub altă formă, ăsta poate fi considerat un abuz în serviciu, dar nu este considerat un furt. Și pentru asta eu consider că nu ar trebui să fac închisoare, de exemplu. Nu, nu, nu, stați, astfel, nu, nu cred că ați înțeles foarte bine abuzul în serviciu, iertați-mă. Asta pen și pentru păi că nu, această... spuneați că, da. furtul, că abuzul în serviciu e furt. Din da. punctul meu de vedere, abuzul e în hoție. serviciu... E hoție, hai să zicem nu așa, e, în sens hoția, larg. în momentul în care se demonstrează de către procuror, da. ești acuzat de hoție, de furt Okay. Ca altă alt acuză e și abuzul în serviciu, cu totul nu, nu, nu, stați, stați, stați, stați deci introduceți o confuzie intenționată între parte și întreg Hoții în larg, poftiți dar e, e altceva iar eu am spus și vreau să precizez acest lucru și să înțeleagă toată lumea, Curtea Constituțională este o instanță politică Dan, oamenii de acolo mai cei mai, mai mulți dintre ei provin din politică unii dintre ei chiar se întorc în politică după ce pleacă de acolo Perfect, nu sunt perfect. în mod necesar foști magistrați. Absolut. Însă, dacă okay. purtă, decizia de ieri era prin uh, luarea la cunoștință și darea uh, acordului CSM-ului și a președintelui României că guvernul, de exemplu, a făcut-o încălcare și a abuzat de poziția lor. Da. bănuiesc că n că nația a avut aceeași poziție. Nu, Însă, categoric, mergem... nu, dar să să ne înțelegem. Deci eu am eu Ați a... aprobat decizia. Domnule, uitați cum să treaba. Eu asta i-am numit icoloși pe cei de la Curtea Constituțională, sperând că cineva m-o va în judecată ca să pot demonstra că sunt icoloși. Nu am eu, nicio încredere în Curtea Constituțională, să știți. Și com... da. în timpul domnului Zăgranu, la fel, da. fel că Da, să știți că, că nu s-au schimbat decât către judecători de acolo. 6 au rămas. Eu cred că avem nevoie de o reformare a Curții Constituționale, a modului în care sunt numiți judecătorii de acolo. E părerea mea de cetățean și nespecialist. E o altă discuție președintele CCR actual e puțin mai cerebral decât fostul. Însă să mergem mai departe legat de judecătorul Nu, nu, iertați-mă, eu nu am aceeași părere cu dumneavoastră. Pot să mă exprim? A, deci, actualul bine, președinte bine, bine, bine. al CCR a fost adjunct al avocatului poporului și a preluat în momentul în care Gheorghe Iancu, în 2012, când la fel s-a făcut așa o scamatorie de asta cu de urgență, l-au eliminat pe Gheorghe Iancu ca să vină Valer în interimar. N-am nicio încredere în domnul Dornean. Da, este fost președinte bine, al Camerei bine, Deputaților, este un tip a, care a fost foarte mult timp afiliat politic, tot respectul pentru cariera profesională de profesor universitar al domniei sale, dar n-am încredere. Adică da, nu adică... vorbim despre unul care acum a venit și ia să vedem doamne ce știe să facă, să facă, are un trecut. Absolut, e imposibil să nu judecă judecăm după asta. Nici, unul dintre noi suntem sfinți și nu suntem dumnezeu. Adică toți avem un istoric. Mai bun sau mai rău, asta rămâne de, rămâne de văzut. Legat de judecător, magistrat și procuror, din punctul meu de vedere, la momentul actual și nu rămânem foarte influențat de decizia de ieri, de doamna Bogdan sau cum se numește, din păcate, e destul de scăzută în ultima perioadă. Adică se demonstrează în toată presa tot mai multe abuzuri sau niște lucruri, Vre niște să excese. numiți unul sau două? Abuzuri? Uh -huh. a, legat de, dacă o putem lua, o putem nominaliza direct pe doamna Bogdan. Așa. Doamna Bogdan, cei de la CSM au spus că dânsa nu mai este calificabilă pentru a face parte din corpul magistraților. Asta, având, bineînțeles, ei nu știu fundamentul de pe care... În din dosarul acela cu Ministerul Agriculturii și cu prezența dânsei la niște evenimente organizate de Ministerul Agriculturii. Da, de... dar plătite, atenție, din fonduri europene, la niște cursuri de specializare a funcționarilor publici. Absolut, eu, deci, nu zic. Deci okay. eu, nici, eu nici nu mă pronunț, că nu sunt calificat să zic, da. Într-o da, perioadă, în vedea... într perioadă în care Ministrul Agriculturii, atenție, era Dan Constantin, omul Dan Voiculescu. Da, eu nu merg, eu nu mă refer okay. că a fost Dan, Constantin sau cine. Pentru că nici nu. Deci, noi nu facem aici Bocdan judecata în doamnei Bogdan. Exact. Hai să ne înțelegem. Exact. Ne nu. depășește tot, mult sfera de. Per total, per, per total, uh, uh, încrederea mea în judecători și procurori, uh, și magistrați, bineînțeles, uh, e, scăzută, uh, e scăzută, e scăzută în acest S moment. Cred, și că și suntem, ca... cred că putem postula, cred că suntem cu toții de acord că încrederea tuturor în magistratură a scăzut după decizia de ieri a CSM, cu precizarea că această decizie nu este definitivă și că e o decizie administrativă, chiar dacă e luată de niște judecători. Doamna Bogdan a anunțat că o să o atace la în alta curte. E dreptul domniei sale, vedem când o rămâne uh, definitivă această decizie. 0372069599. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua! Mai știi despre ce vorbeam, Cătălin? Mai știu, cred că dacă a fost soția mea, cât am stat cu un telefon, avem ceartă mare, cred. Cum factura, vă rog, la modul serios? <laughs> foarte aprigătoare emisiunea de astăzi și mult subiectivizat, foarte mult subiectivizat la ascultătorii dinaintea mea. Din punctul meu de vedere, foarte simplu răspunsul. Am încredere. Și cel mai bun argument în sensul ăsta este ordonanta 13, domnul Așa. Dacă n-ar fi existat ordonanța asta 13, am fi putut pune la îndoială încrederea în magistrați. Dar asta ne demonstrează efectiv corectitudinea lor. Dacă persoanele astea care la nivel înalt nu pot influența niciun fel magistrații, e clar că nici... -a... Păi nu e zic altfel. Magistrații fac jocul puterii, adică al celor care îi numește acolo respectiv președintele Iohannis. Și eu sunt de acord că trebuie să avem o dezbatere despre păi, modul dar, dar în, în rândul... care sunt numiți în România de exemplu procurorii asta de acord? În rândul lor, de exemplu, eu știu că la Curtea Constituțională, Partidul de Guvernământ, de exemplu, numește trei membri, nu? Din câte știu eu. Nu, nu Parlamentul, cele două camere și președintele, numesc o dată la trei a, ani câte unul. Adică PSD-ul? Nu, nu, mare atenție, doamna Livia Stanciu, fost președintele a, în altei curți, a intrat acum în Curtea Constituțională. Da, uite de o, președintele Iohannis. Deci nu, asta e o chestiune, o, o asta că persoană numește președintele Iohannis în Curtea Constituțională din câte da, știu eu, poate nu sunt Care e problema? Asta mie mi se pare un mecanism foarte bun. Dar hai, deci să, ne, la hai să ne întoarcem. Deci noastra vă bazați în crederea în magistrați pe faptul că Puterea actuală, Guvernul, a dat Ordonanța 13 prin care a încercat să scape pe cineva de judecată. A, a, asta argumentul? e argumentul? cel mai solid argument din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc pentru telefon, Cristi. 037 206 Prelungim emisiunea până la 14.30 pentru că am stat prea mult de vorbă, fiind îmi cer scuze pentru asta, oarecum a prins de opiniile pe care, mă rog, de acuzațiile pe care le-am primit. Mi se mai întâmplă. Bună ziua, Mădălina! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu vă sun... Uh... Tocmai pentru a vă spune că sunt anumiți procurori care au impresia că sunt adevărați și Dumnezei și că pot să împartă dreptatea în stânga și în dreapta, să facă acuzații total nefondate. Am văzut astfel de uh, procurori la pesca, televizor. Da. Am văzut ah, chiar trimiși în judecată și condamnați. Eu tocmai trăiesc în asemenea eveniment și tocmai de aceea am dorit să intru în direct cu dumneavoastră astăzi. Spuneți. Uh, am fost acuzată de abuz în serviciu profesor fiindc. Pentru că fiul meu am îndrăsnit să dea examen la colegiul la care eu sunt profesor. Și pentru simplu fapt că fără a fi parte nici din comisie, nici de corectură, nici de uh, asistență, nici de organizare, deci absolut deloc, cu două zile înainte am lipsit din școală și în ciuda acestui fapt de două zile mă trăie un nici de procuror al că lui fiu nu a reușit să ia examenul de admitere, pentru uh, faptul că eu a sunt. Fost în a fost copului... Da, acum sunt trimisă și în judecată. Puteți face plângere atunci, la CSM împotriva lui. A trebuit acum să ne angajez avocat să plătesc bani pentru că trebuie să ne apăr nevinovăția. Puteți, puteți, puteți să, să faceți plângere am... penală împotriva lui. Puteți să faceți păi plângere la CSM. Plângere puteți penală. Dar Nici puteți să faceți și noastră. <laughs> Deocamdată a trebuit să ne iau un apărător. Deocamdată a trebuit să plătesc. Să-mi dovedesc și să-mi caut dovezi că eu nu sunt vinovată. Pentru mine asta nu, nu, este nu, sta, de fapt stați. revolta cea mai mare. Care nu sunt probele posti... procurorului împotriva dumneavoastră? A, zvon public. Adică nu există la dosar Nu există nimic? la dosar absolut nimic. Zvon public. Și pe baza acestui zvon public de 2 ani de zile mă pe la DNA, pe la DGA și acum sunt și în tribunat. Ok. Mădălina, pot să vă sun după emisiune trebuie ca, ca să-mi dați numărul dosarului și să aflăm mai multe? Uh, nu astăzi, dacă mă sunați mâine, că acum chiar sunt plecată din localitate, vă sun din mașină. Dar pentru că mi s-a părut interesant subiectul, am vrut să vă spun că, într-adevăr, dreptate nu este în țara asta și că sunt oameni care pot să-și facă dreptate cum vor ei. Bine, vă sun mâine. Vă mulțumesc foarte mult. Marcela, să rețin numărul, te rog. 0372069599. Paul, bună ziua! Bună ziua! Vă sunt pentru că sunt, am ascultat antelocutoarea mea și sunt perfect de acord cu ce a spus dânsa. Eu am avut o situație similară, mă rog, într-un domeniu economic, dar situația a fost la fel. Deci am ajuns să plătim, ca să zic, pentru niște acțiuni ale altora, ale unor terțe persoane. Tocmai din cauza faptului că de la noi s-a putut uh, recupera prejudiciu și de la cei care au făcut situația respectivă nu s-a putut. Adică ați fost uh, condamnați în solidar? Să răspundeți în solidar asta, spuneți? Da, nu a fost. A fost o o amendă administrativă. Dar, da, am achitat tot ce era de achitat pentru aceste persoane, tocmai pe baza unui Asta înseamnă că v-a judecat în contencios. Nu, nu, nici măcar nu s-a ajuns la judecată. Ni s-a recomandat... Uh, în mod respectuos, să achităm pentru, ca să citez, doamna procuror pentru prietenii dumneavoastră, în condițiile în care știa... Paul, mai exact cunoștem, ce a făcut? Păi, mai, mai exact am avut o colaborare cu un agent economic care... Cu așa? Da, Care, da, care? care nu și-a depus, nu și-a făcut. Mă rog, e treaba fiecăruia, nu fiecare răspunde pentru el, în mod... Solidar. Nu și-a depus ce? La fisc. Nu și-a depus, da, da și-a depus declarațiile, okay. situațiile economice, știu eu mai departe. noi În a fost chemat ca și martor, după care ni s-a spus, dom'le, uh, sunteți răspunzători pentru că vă cunoșteați. Păi, da? Nu cred asta. Ba da, vă spun sigur. Ne... Deci... Cred că ați avut niște probleme pe a furisit de legea contabilității, care e un haos total și e ceva infernal. Star. Doamna procuror, peste ochelare, așa mi-a mi recomandat aici să... să eu din ce știu, procurorii nu, nu dau amenze administrative. Din ce da, știu dai, eu. Da, deci asta am primit. Nu, deci eu nu știu este... că procurorii nu dau amenze administrative, încă o dată. Da, deci asta s-a întâmplat. Asta am păzit o eu personal. De-aia okay. am și sunat. Bine, și nu, <coughs> din ce adică știu eu pe, și, în problemele astea? Mai... Ascultați-mă puțin, Paul din ce știu eu, fiscul este cel care dă amenzi administrative dacă este vorba de domeniul fiscal și dacă e și faptă penală, fiscul se sizează mai departe parchetul. Parchetul da. vă poate trimite sau nu în judecată. Atât. O amendă da, poate fi și penală, a... dar aceea e administrată de o instanță, adică de un judecător. Nu s-a mai făcut uh, trimiterea în judecată, deoarece noi am achitat, achitat preziliștiul de și nu era corect absolut deloc, pentru că așa ni s-a recomandat și mai mult decât atât în momentul în care am intenționat să fac plângere pentru abuz în serviciu, Deci nu poate că, înceta no, procesul no, odată ce a fost sesizat da, da. procurorul decât dacă cineva are tras plângerea respectivă. Dacă fiscul, no, no, no, de exemplu, are no, no, tras plângerea. Era legea că dacă se achită e un prejudiciu, nu era un prejudiciu mare. Deci nu era Bine, nu vă, mulțumesc. vă mulțumesc. Vă da. mulțumesc pentru telefon. Adrian, deci încă o dată vă anunț pe toți vrei publicitate? Ok, facem o pauză scurtă de publicitate. Adrian, Bogdan și Magdalena rămânesc pe fir. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! Prelungim așadar emisiunea de astăzi amintindu-vă tuturor două lucruri. Unu, acela că magistrații, fie ei procurori sau judecători, nu au voie să se apere pentru deciziile pe care le au în cazurile concrete. Pot doar sesiza CSM-ul care dă un comunicat de presă și atât, în același timp, am observat faptul că până acum au intrat foarte mulți oameni care au avut de-a face cu procurorii și nu în cel mai bun, nu a fost cea mai bună experiență din viața lor. Vă mărturisesc că am decis să fac această emisiune pentru că mi se pare că există o astfel de dezbatere, o frământare în societate pe această temă, dar mă așteptam, sincer să vă spun, să intre și oameni care n-au avut de-a face cu procurorii sau cu judecătorii, ci și-au format o părere. În funcție de evenimentele astea Care se petrec în mod obiectiv În societatea noastră 0372069599 Poate să intre oricine și să spună orice De aia e o emisiune liberă Bună ziua Adrian Bună ziua, vă salut și pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dumneavoastră Am cu tine emoții, sper să pot Să trec pestele Păi Să vă răspunderei la întrebare Nici eu nu am încredere mare în magistrații noștri și să vă spun că și eu am fost implicat într-o speță non penală, într-una contravențională. Un așa presupus polițist într-o dimineață, în timp ce mă îndreptam spre serviciu, pe la 4 dimineață așa. așa. După ce am trecut de semafor, pe culoarea verde a întors mașina după ce a văzut că s-a schimbat semaforul și nu mai este nimeni ca să amartor mi-a făcut un dorin mică Bănuiesc, fiindcă era chiar înainte de în Paști. Da, dar știți că polițistul tot... nu e magistrat, da? Nu, da, știu, bineînțeles. Așa. Na, eu fericit, nu, Ne-a venit niciodată de-a face cu justiția, zic. La un moment făceți-vă treaba că eu îmi voi rezolva pe căi legale. Domnul, avertizându-mă că o să am de umblat și că... Deci v-a dat o amendă și v da de înțeles că mai bine vă da. înțelegeți decât să vă dați exact, în judecată. Așa. Exact. Eu am zis fericit că fă, fă treaba că eu să fac treaba. Așa. Am atacat... Uh, ați făcut o plângere făcut administrativă împotriva polițistului. Asta e primul pas. Nu, nu. La tribunal. La tribunal direct. Păi, vedeți că ați ars, ars a, ați ars niște pași. Da, la tribunal. Ok. Vedeți, totul să iasă în țara asta. Pai nu e o, e o procedură pleacă, administrativă, știu la... că Ascultați-mă puțin Adrian, eu procedură da. administrativă, știu că ne enervează înfiorător birocrația. Eu am renunțat, am pățit exact ca dumneavoastră la un moment dat, mi-a dat unul o amendă de 8 milioane la Slatina, n-o să-lui toată viața mea, că eram cu copilul în mașină și avea febră și până la urmă nu m-am mai dus la Slatina, n-am mai depus plângere deși eram era am hotărât să fac chestiunea asta, am plătit 8 milioane amendă și asta era uh -huh, 8 milioane era tot salariul meu pe vremea. Aia. Eram cu, cu sielo. Deci, deci vă rog să mă credeți că știu ceea ce spuneți, dar trebuie respectați niște pași. Trebuie să te duci să faci plângere la organul ierarhic superior, așa prevede legea. După ce are pașii respectiv, poți să te duci în contențius administrativ și să zici, iată, această, această, această, această autoritate publică, da, dă mai încet, alu, această autoritate publică a, a, a săvârșit un abuz sau m-a amendat în mod nejustificat. Mai sunteți acolo, Adrian? Da, da, da, da, vă okay. cu mare atenție Băi, am cam terminat, da. vă spun doar că da, Dacă nu faceți pașii ăștia, instanța respinge Pe scurt am atacat Deci am făcut plângere împotriva Procesului verbal Rugând să îmi aducă alte dovezi da. Bineînțeles că domnul judecător A zis că trebuie să dovedesc, în fine Am pierdut la fond Organul, organul cum se spune au, Vedeți ce faceți cu câinul ăla Că se arată, se audă înfiorător Adrian, îmi cer scuze, vă mulțumesc pentru intervenție. Vreau să fac următoarea precizare. Polițistul este un reprezentant al ordinii publice. De aceea, atunci când el se sizează că ai făcut o infracțiune și tu zici că nu, în fața instanței contează ceea ce spune polițistul. El da? e un martor, practic, dar un martor cu o greutate mai mare la fapta pe care tu ai făcut-o. Poate n-a se nimeni altcineva, poate nu sunt martori. De aceea trebuie să te aperi cu ce Probe poți și să respecti procedura. Am o știre de ultimă oră. Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea avocatului poporului pe OUG-13, pentru că, între timp, ordonanța a fost abrogată, ceea ce înseamnă că, doamnelor și domnilor, Curtea Constituțională a refuzat să judece, de fapt, ordonanța 13. Ceea ce lasă în momentul de față deschisă calea repunerii ei în vigoare, potrivit CSM, în funcție de ce decide Parlamentul cu ordonanța 14. De v-am spus și în susțin și aștept să mă dea cineva în judecată că judecătorii curții sunt niște ticăloși, pentru că în problemele esențiale ale societății noastre refuză să se pronunțe. La fel a fost și atunci când jurnalistul Liviu Avram a atacat exact, cum să vă spun eu, nedreptatea. Din, din legea alegerilor care a limitat înfiorători intrarea unor oameni noi în, în politica din România, iar Curtea Constituțională a refuzat să judece, deși omul ăla, jurnalist, a făcut niște pași tocmai ca să poată să dea posibilitatea acestei instanțe politice să arată că politicienii aflați la putere s-au înțeles să restricționeze accesul la, la, la viața politică din România. Asta face Curtea Constituțională. De-aia vă spun că avem nevoie de reformă. Aștept să mă dea în judecată. Vreau să mă duc în fața unei instanțe adevărate judecătorești și să dovedesc că judecătorii de acolo sunt niște ticăloși și că această, și că această instituție are nevoie de a fi reformată. Încerc scuze. Iar m-am enervat. 0372069599 Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Sunt de la Iași. Da. Te ascult de la începutul emisiunii și... Nu e cea mai reușită auzit... din viața mea, trebuie să recunosc acest lucru. Când, când mm -hmm. un moderator nu reușește să se stăpânească, deci nu sunt mulțumit de mine astăzi. Poftiți! Sunt beneficiarul a două hotărâri judecătorești, uh -huh. care îmi sunt împotrivă. Și iar sunteți nemulțumiți. Deci, deci magistrații din România e va de steaua lor. Iar la dosarele respective nu există nicio probă împotriva mea. Ce vreau să spun este că în ședința, în sala de judecată, judecata s-a făcut și cu prezența unui procuror, pentru că e vorba de două ordine de protecție puse unul după celălalt. În prima sentință... V-aș motivează... cu nevastă ce ați făcut? Exact, Adic, exact. Adică ați avut niște episoade de violență domestică, că altfel nu văd cum ar fi dat interdicție. Uh, așa, în pre, a, așa zise, așa zise episoade. Ok, și noastră a, a sunat acolo la radio să spuneți că, de fapt, nu sunteți vinovat, chiar dacă un judecător a spus că v-ați bătut nevasta și că nu mai trebuie să vă apropiați de ea. Păi, tocmai, tocmai vreau să vă explic. Da. În motivarea sentinței, pentru că ați spus că un om nu poate fi condamnat fără probe. Așa este. Exact asta a spus. Da, prin probe prin se înțelege o, o largă varietate de probe. O largă varietate, sigur. Dacă mi dați voie să vă explic, vă voi explica. În motivarea sentinței se face vorbire de faptul că plângerile penale adre împotriva mea care sunt pe rolul parchetului și care încă nu au fost soluționate dovedesc caracterul violent al meu. Se pune ordin de protecție. Uh -huh. Expiră ordinul de protecție, se pune un al doilea ordin de protecție... Da, să care se, se leagă toată lumea. Care... N-aveați voie să vă apropiați de soția dumneavoastră, A. da? Se pune al doilea ordin de protecție în care se motivează că, deși nu există niciun act de violență fizică, psihică, nicio amenințare, noi, instanța, punem preventiv. Deși legea care reglementează puțin, că violența... că nu v-au făcut familie, nimic. vă au zis să nu vă mai apropiați de ea. Nu, atenție, sunt niște măsuri. Da. Sunt niște măsuri. Evacuarea agresorului din casă, uh -huh. odată, faptul că respectivul om devine agresor în baza unei sent sentințe judecătorești. Da. Al doilea lucru important. După un an și jumătate, așa zisele plângeri penale pe care... Adrian, cu Adrian, instanța... Adrian ascultați-mă puțin. Nu putem să facem aici la radio dezbaterea cazului fiecăruia din România care a fost nici condamnat. Lume, da, dar nici vă, spun, lume, vă deci, spun, că deci dumneavoastră spuneți așa, n, ave, n am încredere în judecători pentru că m-au condamnat exact. că n-am voie să mă apropii nu, de soție. Nu am încredere, nu am încredere în judecători și așa? consider că o lege privind uh, răspunderea lor este foarte binevenită. Am și o întrebare la dumneavoastră. Sigur. V-ați bătut soția? Nu. Bine, vă mulțumesc. 0372069599. Bună ziua Bogdan. Bogdan? Nu e Bogdan. Magdalena, bună ziua! Bună ziua, Moise! Cum ar fi să vă întreb eu pe dumneavoastră acum, dar nu o să fac asta, dar cum ar fi să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că Adrian și-a bătut soția? Ar fi absolut nepotrivit și neprofesionist. Da, vă mulțumesc. Haideți, spuneți dacă aveți încredere în magistrat. încrederea mea în magistratură este de, să zic așa, în 25%. Ok. Ok. Deci nu pot să fiu de acord cu tine că să intre oameni care își formează o opinie despre magistratură Doar din ce văd la televizor sau avut la radio Dacă n-ai avut contact direct cu ei, nu poți să să-ți faci o opinie Da, prea. să vă spun, Magdalena, această emisiune este una deschisă Indiferent ce zic eu, oricum sună toată lumea și intră cine are noroc să prindă linie Da, sunt de acord cu tine um... De ce am spus 25%? Pentru, deci din uh, probleme personale. Soțul meu, de exemplu, este chemat pentru a patra sau a cincea oară, după ce i s-a dat deci de, patru ori, de trei sau patru ori, deci chiar unii nu mai știu, neînceperea urmăririi penale. Și totuși se insistă, se insistă, se insistă. Stați, stați așa. Deci a... A treia sau a patra oară, ziceți, cineva a făcut plângere împotriva soțului dumneavoastră și este procurorul, plângere. Și procurorul a zis plângere. neînceperea urmăririi penale. Da, de trei ori, Așa. cel putin. Și sunteți... dumneavoastră ați a făcut da. plângerea, să înțeleg. Nu, nu, nu, nu. Altcineva. Și deci, altcineva i-a făcut o plângere Și ați să înceapă urmărirea penală împotriva soțului dumneavoastră? nu. nu. Dar au ajuns în instanță. Societatea respectivă, iar a zis că nu este, că nu a fost bine. Pentru că, că știu, poți face că... plângere împotriva deciziei, da, de unui procuror, așa este. Eu, de exemplu, v-am spus mai devreme că am avut un caz în care am făcut plângere împotriva cuiva și procurorul a zis, da. ne începere. Eu n-am făcut plângere împotriva, că mi-am dat seama că nu au timp și că am un caz mărunt. Și mă duc da. și mai bine și mă judec în civil, asta e pe banii mei, și decât să mai presez așa, da, poate avea niște da. lucruri mai importante decât un proces comercial. Așa, deci, ascultăm. Înțeles? Deci o societate îl dă, îl cheamă, îi face plângere penală soțului meu și încă la doi colegi ai lui. Da. da? Deci demonstrează procurorul... o dată, de două ori, de da. trei ori, că da. nu s-a produs niciun prejudiciu, că nu este nici Procurorul, deci trei procurori dau neînceperea urmăririi penale și totuși, iar se reia, iar se... Pentru -a că astea se... sunt procedurile din România, pentru că întotdeauna există niște frâne. Justiția are, are foarte multe trepte prin care mai mulți magistrați se verifică între ei. Da, dar până când îl țin pe un om, cu toate că nu sunt documente. Deci nu există Eu ce sub... un Magdalen, și să vă spun, Magdalena, ce să vă spun? Pentru asta există deci avocați. Azi, da. pentru da, da, ca da, să nu fiți în da. dar sigur, avocații costă. da. Uh, același lucru, deci și o altă Feță în care tot soțul meu A fost implicat, a câștigat Procesul, la fel a primit uh, Hotărârea și motivarea După un an de zile Un an fără cinci zile Câte pagini avea motivarea? Că uite acum, Liviu Dragnea a primit și el ieri motivarea Dar am înțeles exact. de ce are 300 de pagini Adică, uh, vedeți, mai uh, depinde nu, și nu, de nu, nu. proces Nu, nu, nu șapte-o pagini, 10 pagini cel mult. Nu știu dacă au fost 10 pagini. Vedeți? Dacă au stat să scrie deci. la lui Dragnea. Păi da, da, da, da, da. Bun, de unde da. ne încrederea dumneavoastră în magistrații? Asta nu înțeleg. Păi, uh, Magistrații să... în sistemul de drept consacrat prin lege altceva. Înțeleg că vă ne, vă ne mulțumesc procedurile procedurile dar și magistrații. De exemplu, soțul meu a depus plângere împotriva unei persoane care a deturnat nu știu ce a făcut, cu 5 milioane de euro și de 3 ani nu se mișcă nimic. Nimic. Okay. Da? Da. Pentru că știe. Și, și... Vedeți, măi, de suntem în MCV-ul ăla, doamnă, să că, știți. Că dă cineva telefon, o persoană sus, și nu se întâmplă nimic. Asta, asta Iar... nu mai, nu știu dacă e așa, e punctul noastră de vedere și respect. Vă spun în felul următor. Mecanismul de cooperare și verificare pe justiție al Uniunii Europene ține, sau mă rog, a fost introdus pentru că europenii nu aveau încredere că în România lucrurile sunt irreversibile și evenimentele de acum asta demonstrează că nu sunt irreversibile și doi, pentru că e foarte greu să-ți găsești dreptatea în România din cauza faptului că instanțele sunt supra-solicitate, fondurile alocate sunt atât cât sunt, nu, nu avem suficiente instanțe, e foarte greu să-ți găsești în România dreptatea, asta e adevărat. Bună ziua, Andrei! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm! Fă-mă să înțeleg o treabă, deci Curtea Constituțională a recuzat să judece... Da, o considerând că este 13. abrogată. Da, considerând, Am deci, înțeles. Stai să vă De explic, stai parla... stai să explic da. un pic așa ca să înțeleagă da. toată lumea. În da. procedura Curții Constituționale, primul lucru care se verifică este dacă are rost să judece, adică verifică sesizarea, cine a făcut sesizarea, nu oricine poate sesiza Curtea da. Constituțională, modul în care a fost făcută sesizarea, dacă poate să fie pe cale de excepție sau uh, făcută de unul dintre personajele care au acest drept în speță avocatul poporului, da. după care zice, judecăm, nu, că a fost abrogată. De fapt, n-a fost, fost definitiv abrogată, ca să zicem right. așa, atâta vreme cât s-a dat o altă ordonanță care urmează să fie, să fie dezbătută în Parlament. Mi dacă se... Parlamentul acum nu trece această ordonanță. Ne întoarcem la ordonanța 13. Care e repusă în vigoare începând de, da, cu data de sâmbătă 11 februarie, adică poi mâine. Asta Am. nu o spun eu, o spune o comisie tehnică de la Consiliul Superior al Magistraturii ieri au dat comunicat Corect. în sensul ăsta. Iar atunci Curtea Constituțională mai stă să vadă dacă e sau nu Constituțională toată treaba. Sau trebuie C să facă iar avocatul poporului o sesizare. Atunci da, poate din nou Curtea să zică iar vă spun că mi se pare nu mai zic nimic, lasă, o să scriu. O să da, da, în fine. Deci. Uh, e simplă. ca să răspund la întrebare. Nu, da. nu am încredere, iar toate faptele care se petrec acum. Îmi dovedesc faptul că nu ar trebui să am încredere. Nu, Dacă atenție CCR. Deci, judecătorii curții nu sunt eu, magistrați. Nu Încă sunt o dată precizez acest lucru. Corect. Eu vorbesc de CSM acum. Da? Dar lucrurile trebuie să fie legate undeva. Adică. Ca în sensul în care. Uh, și CSM-ul am înțeles că a dat un uh, aviz că nu ar fi un conflict între legislativ și executiv și csm -ul... Nu, nu, nu, nu, nu CSM-ul exact asta a spus că ar fi un conflict și de aia și sesiză Curtea. Și Curtea a spus nu. Nu spune CSM-ul, nu spun magistrații când e oportun să legislefereze pe cale de ordonanță de urgență. S-au făcut okay. că n-au priceput că ordonanța respectivă intră, încalcă flagrant Constituția, căci acolo scrie negru pe alb că în domeniul drepturilor fundamentale n-ai voie să dai ordonanțe de urgență. Sau au prefăcut că ei nu știu ce e înăuntru Mă înțelegeți în ordonanța aia Am înțeles, okay. l-au refuzat pur și simplu Da, da. Bine, vă mulțumesc Bine, pentru telefon Mai iau da. câteva telefoane 0372069599 Georgian, bună ziua Bună ziua, bună ziua Vă ascultăm Răspunzând la întrebarea de mai devreme Am încredere parțială Și am încredere mai mult în noua generație Din magistrați Nu în vechea generație pentru Prin cei care, scuze, scuze numai puțin, pentru cei care se uită pe Facebook, mă uit în altă parte că la televizor se transmite exact și dintre a ce cere. în timpul ăsta, chiar dacă n-au ce vorbesc, le văd fețele. Poftiți, Georgian, îmi cer scuze. Da, spuneam că am mai multă încredere în generația tânără a magistratilor, nu în cea veche și chiar e o chestie de fond și anume că, nu, cei mai în vârstă din, din CSM, au avut o altă formare profesională au avut acces la alte informații și Nu sunt nu de acord a... cu dumneavoastră. Să știți că la noi legislația se schimbă în asemenea hal și cu asemenea viteză, încât indiferent că ești tânăr sau bătrân dacă nu înveți tot timpul pierzi ritmul. Indiferent că da. ești magistrat, judecător, avocat sau jurist consult la fabrică. Da, sunt de acord cu asta că pierzi ritmul dar mă refer și la cum să spun... Uh, uh, amprenta pe care o lasă sistemul în care trăiești, în care te dezvolți o perioadă de timp cel puțin perioada de timp când ești în formare, până la 25-30 de ani. Aici v-ați trimite la un studiu Psihologia poporului român, făcut de... adult tot invoc. Mi-a plăcut foarte mult, m-a impresionat. Mi-a schimbat credințele fundamentale studiola. ăla. E o carte scrisă de Daniel David, profesor de psihologie la UBB, Cluj, care spune că România au o problemă cu învățatul după o anumită vârstă. Nu mai vor să învețe. Avem această problemă culturală, să știți. Eu nu sunt, n-aș spune ca dumneavoastră Georgian, sunt oameni și oameni magistrați și magistrați. Unii continuă să crească din punct de vedere profesional, înțeleg că cei care vin din urmă reprezintă o provocare, nu numai pentru magistrați, pentru oricare dintre noi. Și că, na, dacă nu, nu înveți, nu ți ritmul și la un moment dat te va pensiona cineva însă n-aș trage neapărat concluzia că cei mai vârstă în orice profesie inclusiv în magistratură nu vor să progreseze sau că nu fac acest lucru, din contră am văzut, am văzut uite, la Curtea Supremă sunt, nu e nimeni tânăr la Curtea Supremă, că așa sunt acolo niște rigori și nu, acolo nu prea găsești judecători de care să poți comenta foarte multe lucruri opresc aici emisiunea de astăzi îmi cer scuze pentru faptul că m-am enervat în prima ei parte eu am lucrat, să știți, la Antena 3 niște ani de zile. Am făcut 5 ani emisiunea acolo și știu ce înseamnă să ai o opinie și să rămâi independent, indiferent ce se întâmplă în jurul tău. M-am aprins pentru că primul care a intrat mi-a zis că Europa FM e ca Antena 3 și încerc cer scuze pentru asta n-ar fi trebuit să mă aprind. Mai vorbim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.